De l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana, cal destacar que el futbol sala Tiana és líder de la classificació després de guanyar el partit contra el Sant 4 a 3. El Centre Cultural i Esportiu Tiana també ha aconseguit una victòria, tot i que ha patit fins l'últim moment en l'enfrontament contra el Poble 9-2000. Però comencem pel futbol sala, perquè, com dèiem, sembla que es confirma com un dels equips més forts de la divisió d'honor catalana. Aquest cap de setmana, els dos equips líders de la Lliga han perdut i això, sumat a la victòria dels tianencs, ha obert la porta de la primera posició de la classificació pel futbol salatiana. Tot i així, el coordinador tècnic de l'entitat, Antoni Bravo, ha afirmat que si volen mantenir aquesta posició, caldrà aconseguir que els jugadors estiguin concentrats en els partits de principi a fi, perquè ara per ara les balades és un dels seus punts febles. El problema és que bueno, tenim dos outros jugadors que són molt joves i que tècnicament són molt bons, però que a la, a la... Que estan una mica a la pista amb, amb el marcador, molt, molt de cara i una mica relaxa deho de, de que s'hau d'estar. es despistan i això on ens està gustant algun caltevol que no haurien d'haver rebut. Un altre dels factors que juguen en contra dels tianencs és les reiterades baixes que tenen a l'equip. Una mostra és que pel proper partit, que s'enfrontaran amb un dels líders de la classificació, tindran cinc baixes i, per tant, no estaran en condicions d'oferir el seu millor joc. Tot i així, Antoni Bravo ha afirmat que el futbol salatiana és un equip amb potencial suficient per enfrontar-se a qualsevol rival i tenir opcions a guanyar. El primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana continua imparable. Aquest diumenge han aconseguit sumar 3 punts després d'haver guanyat el Poble Nou 2000 2 a 3, un equip situat entre els primers llocs de la classificació. Tot i així, la victòria no ha estat fàcil, ja que dos jugadors del Tiana han estat expulsats i han hagut de jugar amb només 9 jugadors. El president de l'entitat, Aniceto Riera, ha lamentat el mal arbitratge que ha fet que els blaugranes acumulessin una dezena de targetes. Només ens ensenyaven targetes i per doble groga, Pues ha expulsat a dos. Eh, L'àrbit, pues, bueno, la segona part, eh, anava molt eh, a favor d'ells i clar, ens ha matxacat molt a nosaltres. D'igual ens ha ensenyat eh, 8 o 10 targetes per faltes tontes, que nosaltres ensenyava targeta i a més no. no? Però bueno, eh, això és el que hi ha i no podem fer res tot i que en el partit d'aquest cap de setmana l'equip tianenc ha patit per aconseguir la victòria, Aniceto Riera ha subratllat el bon peu amb el que han començat aquesta temporada. I és que si comparem en quina situació es troben els blaugranes respecte al mateix moment de l'any passat, la valoració no pot ser més que positiva. Ara fa un any van patir a la segona volta per aguantar i en aquesta ocasió ja han sumat 15 punts i van sobrats a la primera volta. Aquest canvi de tendència és resultat del canvi d'entrenador amb en aquesta temporada i també del fitxatge de quatre jugadors nous que han fet pujar molt al nivell de joc de l’equip. Radio Tiana, Notícies, esports.